Aprilie spulberat Pista 8 Capitolul al șaptelea Datorită curții sale interioare atât de întinsă încât putea cuprinde circa 2000 de oameni, mănăstirea veche a fost stabilită ca loc în care avea să se țină marea adunare. Dulgherii au lucrat zile în pentru a ridica un soi de tribune de lemn destinate invitațiilor acoperite cu foi de cort în eventualitatea că ar fi ploat și o platformă de unde urma să vorbească stresii. Adunarea avea să aibă loc în prima duminică din decembrie, dar încă de pe la mijlocul săptămânii cea mai mare parte a hanurilor din Ținut și în special cele aflate în apropiere de Mănăstirea Veche, ca și toate cele așezate la drumul mare, se umpluseră de oameni. Veniseră sau erau pe drum invitați laici sau fețe bisericești din toate colțurile Principatului, din comitatele și ducatele vecine erau așteptați participanți din principatele cele mai îndepărtate ca și trimisii Sfântei Patriarhii din capitala Imperiului. În zilele acelea privind la trăsurile oaspeților care se tot scurgeau pe drumul mare, majoritatea cu blazoane pictate pe uși, la cei dinăuntru înveșmântați în tot felul de culori și adesea cu însemnele funcțiilor cu sute pe haine, oamenii aflaseră despre familiile princiare. Ceremonii, grade și ierarhii laice și bisericești, mai mult decât în toată viața lor. Doar atunci au înțeles într-adevăr proporțiile și importanța enormă a istoriei cu Doruntina, care la început le păruse o simplă poveste cu strigoi petrecută în 11 octombrie la miezul nopții. Cozi înainte se deplasase la mănăstirea veche pentru a inspecta locul ceremoniei. Pregătirile luaseră sfârșit, dulcherii își strânseră uneltele și plecaseră, o ploaie măruntă udase treptele neacoperite ale tribunelor. Stresi merse spre podiumul de lemn, de unde avea să vorbească și rămase o vreme acolo, fixând cu privirea scândurile goale ale construcției. Le privi îndelung, după care brusc întoarse capul spre dreapta, apoi spre stânga, ca și când dintre acolo ar fi strigat cineva sau ar fi auzit deodată strigăte și aclamații. Un zâmbet amar îi se desenă pe față, după care coborâ și pășind calm, se îndepărtă de podium. Veni în sfârșit și mult așteptata zi marii adunări. Era o zi rece, o zi dintre acelea care, dacă ți-amintești că e duminică, ți se pare și mai rece. Nori sus de tot, încremeniseră în nemișcare, ca ancorați în mijlocul cerului. Curtea interioară a mănăstirii, cu excepția tribunelor, Rezervate pentru funcționarii superiori, invitați din celelalte principate și de la Constantinopol, se umpluse încă din zori, iar întârziaților nu le mai rămânea altceva de făcut decât să ocupe loc afară pe miriștea întinsă din exteriorul zidurilor, cu speranța că vor auzi și ei câte ceva. Firește că aveau să audă și încă foarte repede, câtă vreme ei erau prima barieră pe care veștile o vor străbate, pentru a umple apoi valuri-valuri lumea întreagă. Înfășurați în sumane de lână cenușie, cei apărau de ger și mai ales de ploaie, oamenii priveau convoiul de cai și de trăsuri, care soseau una după alta și de unde coborau invitații. Tribunele din curtea interioară se umpleau văzând cu ochii. Ultimii își ocupaseră locurile, în ele trimisul personal al prințului, delegații Bizanțului însoțiți de Arhiepiscopul Principatului și stresii a cărui uniformă neagră împotobită cu semnele funcției sale îl făcea să pară nu doar mai înalt, ci și mai palid la față. Arhiepiscopul se desprinse din grupul invitaților și păși spre podium, pentru a rosti, pare se cuvin, cuvântul de deschidere. Mai multe glasuri exclamară, liniște, liniște, până ce liniște a început să cuprindă încetul cu încetul curtea mănăstirii. Și numai când ea devenit mai mult sau mai puțin deplină, se auzi un murmur pe care până atunci nu-l bănuise nimeni. Era murmurul mulțimii din afara zidurilor. Glasul arhiepiscopului s-ar fi vrut puternic și răsunător, dar se vede că îi lipsa cupola catedralei sub care își vădea de obicei solemnitatea. Insuficienta forță a glasului său îl enervă pe prelat și acesta tatuși și își drese glasul, dar vocea continua să-i pară neînsemnată în imensitatea curții ale cărui ziduri l-ar fi putut... Ajuta, poate, întorcându-i ecoul vorbelor, dacă n-ar fi fost atât de scunde. Și totuși, arhiepiscopul continuă să vorbească. Spuse câte ceva despre scopul acestei adunări, convocată pentru a limpezi formidabila încelătorie care, din nenorocire, căzuse pe capul satului acela, în legătură cu așa-numita ridicare din mormânta a cuiva și drumeția acestuia cu un viu. El accentuă cuvintele cuiva și cu un ca să vadă probabil că nu vroia nici măcar să pronunțe numele lui Constantin și al Doruntinei despre ecoul acestor plăsmuiri în lungul și în latul Principatului, dincolo de granițele sale și chiar peste granițele arberului, despre catastrofele inimaginabile pe care asemenea erezii le pot provoca dacă sunt lăsate să circule liber și la sfârșit despre încercările bisericii de la Roma de a exploata această erezie în diferendul cu Sfânta Biserică Bizantină și măsurile luate de aceasta din urmă pentru a descoperi înșelătoria. Și acum îi dau cuvântul capitanului Stresi, urma el, cel care a fost însărcinat cu cercetarea acestor fapte și care va prezenta un raport amănunțit despre desfășurarea lor. El ne va clarifica aici, punct cu punct, modul în care s-a evit această înșelătorie, cine se ascunde în spatele așa-numitului mort ridicat, chipurile din groapă, ce a fost în realitate călătoria sorei cu fratele mort, ce s-a întâmplat mai târziu și cum a fost descoperit adevărul. Un murmur puternic acoperi ultimele cuvinte ale Arhiepiscopului în vreme ce stresii o către podium. Ajuns acolo, ridică ochii privi mulțimea fără număr și așteaptă până se făcu liniștea. Primele fraze le pronunță cu o voce ce păru slabă la început, dar apoi pe măsură ce liniștea are devenea dominantă, vorbele îi răsunară mai puternic. El prezentă în mod cronologic cele întâmplate în noaptea de 11 octombrie și după aceea vorbi despre sosirea Doruntinei, despre afirmația ei că ar fi venit cu fratele mort, despre îndoielile lui că la mijloc s-ar fi aflat un înșelător care o mințise pe Doruntina, că poate Doruntina o mințise pe maica sa și pe el însuși, pe stresii că poate cei doi, femeia și aducătorul ei necunoscut, pusese la cale împreună înșelăciunea, că fusese poate altceva o răzbunare târzie, o datorie sau o problemă de testament. El relată apoi despre măsurile luate pentru aflarea adevărului despre cercetarea arhivei de familie despre controlele din hanuri și de la punctele de trecere, ca și despre eșecul tuturor încercărilor de a face lumină în această poveste. Apoi stresi, vorbi despre răspândirea primelor zvonuri, despre bocitoare și despre îndoiala pe care o avusese asupra sănătății mintale a Doruntinei, urmare căreia călătoria sa cu fratele n-ar fi putut fi decât produsul unei fantezii bolnave. Dar, continuă el, au venit oameni din familia soțului și astfel s-a dovedit că această călătorie a fost reală și că necunoscutul care o adusese exista cu adevărat. Stresi povestii apoi despre noile, măsuri pe care el și alți slujbași ai principatului au fost obligați să le ia pentru a explica această enigmă, măsuri ce au dus în cele din urmă la prinderea înșelătorului, adică a celui ce jucase rolul fratelui mort, la hanul lui Robert, în comitatul vecin. Pe omul acesta l-am cercetat eu însumi, continuă el. La început a negat că ar cunoaște-o pe Doruntina. A negat totul și doar atunci când am dat ordin să fie pus la casne a recunoscut adevărul. Și iată conform spuselor lui adevărul. Stresii vorbi mai departe despre cele declarate de arestat. Un murmur de ușurare îi însoțea acum fiecare cuvânt. S-ar fi părut că toți cei prezenți simțeau nevoia ca povestea aceea apăsătoare macabră până atunci să capete alt curs ca sub aripa unui vânt de primăvară din relatarea aventurii de dragoste a negustorului ambulant Murmurul trecu valuri-varuri dincolo de zidurile mănăstirii pe câmpul de afară La fel cum trecuseră liniștea fiorul și groaza Astea au fost vorbele lui, zise stresii ridic în glasul Tăcu apoi câteva clipe și așteptă revenirea liniștii de mai înainte Astea au fost vorbele lui, repetă el Era miezul nopții Liniștea a începuse să se instaureze, dar murmurul ce venea din ultimele rânduri și mai ales din afară era încă puternic. Era miezul nopții când el și-a terminat povestirea și eu. Stresii făcu o altă pauză, ca ultima încercare de a întinde cât mai departe covorul de liniște. Atunci eu, spre mirarea oamenilor mei, am poruncit să-l pun din nou la casne. Privirea lui stresii fost străbătută de o lumină rece. Scrută pentru o clipă chipurile uimite ale oamenilor, apoi pe celelalte încruntate din tribună și deschise gura să vorbească, doar atunci când i se păru că reușise să scoată din mulțime acea uriașă ultimă rezervă de liniște. Le-am pus la casne pentru că mă îndoiam de cele spuse de el. I se păru că simtea un fel de cutremur înăbușit, deși era încă liniște aceeași liniște de adinauri. Ziacum își spuse complet transpus, distruge totul. El a suportat torturile șapte zile până ce între a opta a recunoscut adevărul. A recunoscut deci că tot ceea ce spusese până atunci fusese o minciună. Cu tremurul ale cărui zgâlțituri le simțise primul fusese real pentru că acum i se auzi și zgomotul, un vuiet înfundat e drept întârziat, ca orice vuiet de cutremur, dar extraordinar de puternic. Întoarse capul fulgerător spre dreapta, apoi spre stânga, într-acolo de unde se aștepta la strigăte și vociferări, dar oamenii erau încă liniștiți. Doar chipurile lor împietrite își schimba culoarea. A fost o minciună sfruntată, continua stresii mirat că nu l întrerupea nimeni. Omul acesta nu o cunoscuse niciodată pe Doruntina, nu a vorbit cu ea, nu a călătorit cu ea, nu a făcut dragoste cu ea și nici nu a adus-o acasă în noaptea de 11 octombrie. Omul acesta a fost plătit pentru a declara ceea ce ați auzit. Stresii își ridică privirile așteptând ceva neștiut, nici chiar de el însuși. Da, a plătit, urmă, după cum a recunoscut singur, de unii ale căror nume nu le voi pomeni aici. Stresi făcu iar o scurtă pauză. Liniștea ce se întinde acum dinaintea lui părea liniștea de după un cataclism. Înșelătorul acesta și-a jucat la început rolul în mod strălucit când a negat că o cunoaște pe Doruntina și la fel de strălucit mai apoi afirmând că a însoțit-o acasă, urmă stresi. După cum se întâmplă adesea cu mari înșelători care se trădează prin amănunte neînsemnate și el s-a trădat printr-un asemenea amănunt. Deci, acest înșelător, acest fals aducător al Doruntinei, atunci cine a adus-o pe femeia aceea strigă de la locul său arhiepiscopul? Mortul? Stresii privind într-acolo. Cine a adus-o pe Doruntina? Am să vă răspund, de vreme ce am fost însărcinat cu aceasta. Aveți răbdare, prea sfinte! Aveți răbdare, oameni buni! Stresi trase aer în piept. I se păru că tot aerul se clatină din pricina că alte sute de plămâni se umplură cu aer odată cu ai lui. Privirea îi trecu iarăși alene peste curtea plină, peste treptele tribunelor lângă care străjile așteptau în liniște. Știam că mi se va pune această întrebare, zise Stresi. De aceea m-am pregătit temeinic pentru a vă răspunde. El făcu o nouă pauză. Da, m-am pregătit temeinic pentru această întrebare. Ancheta mea am înunțită, dar abia s-a terminat. Dosarul este complet, ca și convingerea mea. Sunt gata să răspund la această întrebare, oameni buni. La întrebarea cine a adus-o pe Doruntina. Stresii făcuia o scurtă pauză, în timpul căreia privi în toate părțile, ca și când ar fi voit să comunice adevărul mai întâi cu ochii și apoi cu gura. Doruntina a fost adusă de Constantin. Stresi se înfioră în așteptarea rumorii, râsetelor, vorbelor, dar de două luni încercați să ne convingeți de contrariul jocurilor, strigătelor și agitației, dar din mulțimea de oameni nu se auzi nimic asemănător. Dorontina a fost adusă de Constantin, repetă stresii, temându-se că nu-l auziseră răbine. Dar liniștea se prelungea și el își zise că poate n-ar fi avut nevoie de o asemenea liniște. Este groaznic de obositoare liniștea asta," își spuse cu tremurat. Trase aer până ce îl durup pieptul și continuă. Am să explic totul, oameni buni. Și voi, nobili, domnii mei, invitați aici." Vă rog doar să aveți răbdare să mă ascultați, iar eu am să vă explic totul. Doar să-mi păstrez limpezimea gândurilor, își zise Stresi. Acum nu avea nevoie decât de asta. Ați auzit cu toții, cred, și dacă nu ați aflat cel puțin în ceasul în care ați ajuns aici, despre căsătoria neobișnuită a Doruntinei Vranai, eveniment de la care pornește toată povestea aceasta. Cred că știți că această căsătorie îndepărtată, prima făcută la o asemenea depărtare de casă, nu ar fi avut loc dacă Constantin, unul dintre frații Miresei, nu i-ar fi jurat mamei că o va aduce pe Doruntina ori de câte ori va fi nevoie la bucurie sau necaz. Și știți apoi cât de repede a venit nenorocirea în familia Vranai și în Arber, dar Doruntina a rămas departe pentru că cel ce jurase, Constantin, murise. Ați auzit despre blestemul doamnei mame împotriva fiului pentru călcarea jurământului și știți apoi că trei săptămâni după blestem Doruntina a sosit acasă. Iată de ce eu declar cu mâna pe inimă că Doruntina nu a fost adusă de nimeni altcineva decât de fratele său Constantin de jurământul acestuia de lui. Călătoria lor nu are și nici nu poate avea altă explicație. N-are importanță dacă s-a ridicat sau nu mortul din groapă pentru a înfăptui ceea ce avea de înfăptuit, n-are importanță cine a fost călărețul și pe ce cal a încălecat el în noaptea aceea sumbră în care a pornit la drum. Ce braț ținea frâul, ce picior stătea în scară și pe polul cui se așeza praful drumului. Fiecare dintre noi își are o parte din el în această călătorie, deoarece besa lui Constantin, cea care a adus-o pe Doruntina, a încolțit aici, printre noi. Iată de ce, pentru a fi mai clar, aș spune că pe Doruntina, aducând-o Constantin, am adus-o noi toți, eu, voi, morții noștri ce se odihnesc în jurul bisericii. stresi înghiții în sec. Încă n-am isprăvit oameni buni. Aș fi vrut să vă vorbesc vouă, dar mai ales invitaților veniți aici de departe despre această forță sublimă în stare să sfărâme legile morții. Stresii înghiții din nou în sec. Își simțea gura uscată și vorbele îi se legau cu greu. Totuși continuă să vorbească despre besa și despre răspândirea ei în popor. În timp ce vorbea, văzut cum cineva din mulțime se îndrepta spre el ținând în mână ceva greu. Probabil o piatră. Atât de repede au început, își zise el, și atinse cu cotul mânerul spadei de sub pelerină. Dar, când omul fulângă el, stresii vă văzu văzut că era așpendi, care nu avea piatră în mână, ci un ulcior cu apă. Stresi îi zâmbi la ulciorul și bău. Și acum am să încerc să vă explic care sunt cauzele apariției și răspândirii printre noi a acestei legi spirituale, continuă stresii. Vorbi apoi pe scurt despre evenimentele din lume, despre viitorul tulbure și înegurat, rezultat al neînțelegerilor dintre marile imperii și cele două biserici despre comploturile, vicleșugurile și trădările de care auzeai pretutindeni despre poziția arberului în mijlocul acestui ocean, plin de furtuni și talazuri uriașe. Fiecare popor în fața primejdiei își pregătește armele de apărare și mai cu seamă își făurește arme noi. Trebuie să fii orb ca să nu înțelegi că arberul se află dinaintea unor mari drame. Mai curând sau mai târziu, acestea îi vor atinge fruntariile dacă nu îi lor fi și atins. Atunci se naște întrebarea. În noile condiții ale înrăutățirii climatului general din lume, în aceste vremuri de încercare, de crime și trădări sinistre, cum va evolua poporul acesta? Se va da el de partea răului sau îi se va opune? Într-un cuvânt, va renunța el la adevăratul lui chip pentru a se adapta măștilor vremii, asigurându-și supraviețuirea, sau va rămâne același și va risca să atragă asupra sa mânia secolului. Pentru arber se apropie clipa încercării, clipa alegerii. Și dacă poporul acesta a început să făurească în lăuntrul său asemenea structuri sublime, cum este Besa, este evident că arberul a ales. Iar cel ce s-a ridicat din fundul gropii în care se afla pentru a aduce țării și lumii întregi acest mesaj a fost Constantin. Stresii cuprinse cu privirea încă o dată mulțimea din fața lui, apoi tribunele din dreapta și din stânga. Acest mesaj nu, nu este ușor de acceptat, urma el. Mesajul acesta vă cere jertfe, generație după generație și va fi mai greu decât crucea lui Hristos. Și acum când m-a apropii de sfârșit, aici stresii se întoarse către tribuna în care ședeau și prințului, Vreau să adaug că, deoarece vorbele mele nu au legătură sau chiar în momentul de față contravin funcției mele, din clipa aceasta eu îmi dau demisia din această funcție. Cu mâna dreaptă stresii își atinse semnul, coarnele albe de căprior cu sut în partea stângă a pelerinei, după care cu o mișcare iute îl smulse și îi dădu drumul jos. Coboră treptele de lemn fără un cuvânt și ne privind pe nimeni străbătul mulțimea care îi făcea loc de admirație, supușenie și frică în același timp. Din ziua aceea stresi nu a mai fost văzut nicăieri, nici ajutoarele sale, nici cei apropiați și nici măcar soția nu știa sau nu dădeau vreo explicație asupra locului unde se afla. La mănăstirea veche au fost demontate pe rând tribunele și platforma de lemn, Hamali au cărat scândurile și stâlpii și în curtea interioară nu a mai rămas nimic, deși cuvintele spuse acolo de stresii nu au fost uitate. Ele se transmiteau din gură în gură și din sat în sat cu o iuțeală de necrezut. Zvonul că stressi fusese arestat din pricina afirmațiilor sale a căzut imediat se spunea că fusese văzut undeva și chiar dacă nu fusese văzut, i se auzise tropotul calului. Alții se încăpățânau să afirme că îl văzuseră pe drumul mare din nord și erau siguri că fusese el, deși afară era ceață și călărețul avea obrazul acoperit de praf. De unde să știi? De unde să știi?" se întrebau oamenii. Ce nu-ți mai trece prin minte? O, Doamne!" Și cu glas tremurat, așa cum vorbești când te pătrunde frigul, cineva completa. Câteodată mă gândesc că el o fi adus-o pe Doruntina. Ia te uită, făcea celălalt, să vezi și să nu crezi, omule. De ce te miri, zicea primul, chiar din ziua în care ea s-a întors, eu nu mă mai mir de nimic. Și tocmai atunci s-a petrecut ceva ce s-ar fi putut întâmpla oricând, dar nici cum în zilele acelea. O fată din sat și-a găsit un mire la mare depărtare. Au rămas toți cu gura căscată când au auzit despre această nouă doruntină, tocmai atunci când se credea că ideea căsătoriilor depărtate primise lovitura de grație. S-a spus că, după întâmplările macabre din ultima vreme, familia fetei va strica logotna plănuită cu mult timp în urmă, sau cel puțin o va amâna pentru altă dată, însă lucrurile nu s-au petrecut așa. Nunta s-a făcut în ziua fixată, nuntașii au sosit din țara lor, despre care unii spuneau că ar fi la șase sau chiar opt zile de drum și, după ce mâncară băură și cântară, o luară pe tânăra mireasă cu ei. De la biserică și până la răspântie, ea însoțită aproape tot satul ca odinioară pe biata Doruntina și văzând-o pe mireasă atât de frumoasă și de ireală sub vălul alb, cu siguranță că mulți se întrebau ce fantasmă o va aduce oare într-o noapte întunecoasă până în pragul casei. Dar ea de sus, de pe calul alb, nu se lăsa să se vadă niciun semn de teamă pentru cele ce s-ar fi putut întâmpla. Iar oamenii privind în urma ei, clătinau din cap și spuneau, poate că mireselor de astăzi le plac asemenea lucruri, Dumnezeule Mare. Poate că le place să drumețească la braț cu umbrele prin besnă și pustiu. Octombrie 1979